Малкото добро и малкото зло 36-та лекция от четвърта година на Общо култен клас, държана на 12 август 1925 година Доброта Истина Красота Това е любовта Размишление Бяха прочетени няколко от работите върху темата, разлика между физическите и духовните чувства. Попитали едно дете, защо грее слънцето? То отговорил, слънцето грее, защото иска да грее. Попитали друго дете. Защо хората кладят огън? Защото им е студено. Попитали трето дете. Защо хората и животните пият вода? Защото са жадни. Как мислите, умни ли са децата, т.е. правилни ли са тия отговори? Техните отговори са толкова правилни, колкото и обясненията на мнозина хора върху въпроса за чувствата. Питам, човек, който не е търговал, може ли да направи дълг? Човек, който не се е родил, може ли да ожеднее или да огладнее? Не може, разбира се. Някои казват, че физическите чувства помрачавали ума на човека. Не, това заключение не е правилно. Помрачаване се явява тогава, когато се нарушава хармонията между физическите и духовните чувства на човека. Следователно, когато някой клон или някой корен на дървото се повреди, настава помрачаване в това дърво. В някои случай. Корените са по-устойчиви, а в някои случаи клонищата. Често някои от учениците, които изучават живота, гледат на тъмната му страна, без обаче да са песимисти. Те гледат мрачно на живота, без да са песимисти и уреждат сметките си много добре. Другите ученици са оптимисти, гледат Оптимистически на живота, а всъщност са песимисти. Те са оптимисти, докато всичко им върви наред, щом не им върви, стават песимисти. Естественият път в природата е, щото всеки здрав човек да бъде оптимист, а всеки болен човек да бъде песимист. Песимизмът е болезнено състояние на човека, той е философия на болните хора, но не и на здравите. Песимизмът изразява състояние на човека. Когато човек няма какво да работи, той става песимист. Когато има какво да работи, той е оптимист. Когато ние разглеждаме живота, трябва да го разглеждаме в неговата същина. Тъй. Както той се проявява. Ние можем да проповядваме щедростта, без да сме щедри. Можем да говорим за економия, без да сме пестеливи. Можем да говорим за пестеливост, без да сме скъперници. Скъперничеството и пестеливостта са две различни неща. По какво се различава пестеливият човек, от економичния Пистеливият човек се ражда пистелив, а економичният сега придобива това качество. Страданията в живота налагат на човека да развие в себе си чувството на економия. Тогава той казва, економия трябва. В природата съществува пистеливост, а економията сега се изучава. Тя се проявява във физическия свят чрез ретограничения на човека в неговата деятелност. Например, виждате какво е положението на микроба. Неговото съзнание е много ограничено в деятелността му. Той се движи в един малък кръг, намира се в дъното на гъстата материя. Съвременните учени хора разглеждат външните форми на всички живи същества, изучават тяхното размножаване, като го обясняват с силния им стремеж да се освободят от това състояние на ограничение, в което се намират. Те мислят, че чрез размножаване ще подобрят своята еволюция. По-висшите сили... Използват тяхното бързо размножаване. Духът в човека, като по-висока форма, работи в него съзнателно и с това той придобива по-голяма свобода. Питам, ограничението на микроба от природата ли е дадено? Свободата на човека от природата ли е дадена? Някога човекът е бил на това положение, дето се намира микробът сега. Няма защо да съжаляваме микробите, които сега се намират в тия ограничителни условия. Те работят и един ден ще се намерят в по-добри условия. Ако някой микроб пита защо се намира в такива условия, ще му се каже, че трябва да работи. Ако някой човек пита, защо микробът се намира в това състояние, ще му се каже, че някога и той е бил в неговото положение. Сега е достатъчно само да си припомни това. Няма какво да му се доказва. Ама той е забравил всичко това. Нищо, ще си го припомни. Как? Като поправи живота си, всичкото негово минало ще се възстанови. Грехопадението в света е допренесло именно за това забравяне на хубавите опитности, които сме имали от миналото. Знаете ли какво стана във времето на грехопадението? Господ накара първия човек да направи една машина, с която да спусне внимателно хората на земята. Той направи тази машина, но въжето й беше много тънко. Та като спускаше хората на земята, въжето се скъса и всички паднаха вътре. Сега ангелите правят хубаво, здраво въже, с което да извадят хората на повърхността на земята. Това беше първият опит на човека. Подобен опит за втори път не му бе позволено да прави. Човекът не може да направи такова тънко въже, Каквото Бог може да направи. Той, като видял, че Господ направил тънко въже, помислил си, че може да му подражава. Направил и той тънко въже, като това на Бога, но Неговото се скъсало. Човек няма тия знания, които Бог има. Сега вие казвате, че любовта привлича. С какво привлича любовта? Тя има ли въже? Казвате за някого, той има привлекателни очи. Как може очите да привличат човека? Питам, всъщност черните очи ли привличат или ти се привличаш към черните очи? Някои казват, че малкото знание е за предпочитане пред голямото. Аз давам следното правило. Малкото добро е за предпочитане пред малкото зло. Голямото добро е за предпочитане пред голямото зло. Ако дойде голямото зло, малкото зло е за предпочитане, защото разноските му са по-малки. Още повече за предпочитане е малкото добро пред малкото зло Понеже няма никакви разноски. Мнозина от вас казват: Аз предпочитам малкото зло пред голямото зло. Да предпочиташ малкото зло, това е крачка напред. Мирилото на света е да се предпочитат малкото добро и малкото зло. При малкото добро в човека се проявява нещо хубаво. То е положителната страна на неговия живот. Голямото зло и малкото зло са два обратни процеса, които се намират под нулата на живота. Малкото добро и малкото зло са над нулата. Питам ако имате в джоба си само 7 лева, но дължите някому точно толкова лева, какво трябва да направите? Ще бръкнете в джоба си, ще извадите тия 7 лева и ще ги дадете на този, комуто дължите. Ако не направите това нещо сами, някой ваш приятел ще го направи. Вие казвате, обрахаме. Парите ми ги няма в джоба. Право ли е заключението ви? Не, аз ви казвам. Този човек не ви обра, но вие си платихте дълга. Вие имахте да давате на този човек 7 лева. Казвате, с такава глупава философия не се занимавам. Но вашият приятел направи това вместо вас. След това срещате този човек, комуто дължите. Той ви казва, господине, аз ви благодаря, че си изплатихте дълга. Казвате, друг човек извади парите от джоба ми и изплати дълга ми с мои пари. Има ли някакво престъпление в това? Второто положение. Срещате друг господин, който ви дължи 7 лева тогава същият ваш приятел взема тия пари от вашия длъжник и ги туре в кисията ви. Седемте лева са вече вътре. Какво е отношението между извадените и внесените пари? Какво ще кажете сега? Парите ми се върнаха. Върнаха ли се парите ви? Същите пари ли са? Не са същите. Следователно, когато ви се случи някоя малка неприятност в живота, ще знаете, че това са извадените седем лева от джоба ви. Някой ваш приятел е изплатил дълга ви. Казвате, обрахаме, това нещо не трябваше да се случи. Не се безпокойте, някой ваш приятел е извадил парите ви. Когато ви дойде някоя малка радост, ще знаете, че същият ваш приятел е срещнал онзи, който има да ви дължи тия седем лева, и извадил ги от неговия джоб и ги туря във вашата кисия. Питам, този приятел, който едновременно изважда и внася парите в кисията ви, един и същ ли е? Да, един и същ е той. На добрите ще направи добро, а на злите зло. Защо в единия случай, когато кисията ви е празна, вие си беспокоите, а в другия случай, когато имате пари, вие се радвате? В единия случай имате минус, а в другия плюс. Като разсъждавам така, вие казвате, тези работи са лесни, знаем ги ние. Казвам, човек трябва да бъде буден в малките работи в живота си. Красивият живот седи в малките постъпки. Когато аз чуя, че някой богаташ дал хиляда лева помощ някому и вестниците пишат за него, или пък видя, че друг богаташ се наведе, и завърже връзките на обущата на някоя стара баба. Втората постъпка, според мен, е по-ценна. Този човек е вложил повече енергия, отколкото първия. Даването на хиляда лева ни най-малко не означава изразходване на част от нашата енергия. Тези пари са влезли в кисията ви и сега излизат. Има американски богаташи, както и някои български богаташи, които всеки ден трупат по 20-30 хиляди лева, някои даже и по 100 хиляди, в касата си, без да са употребили някакъв труд за това. Те спечели ли са тия пари? Вложили ли са някаква енергия за придобиването им? не. Ако един човек завърже връзките на обущата на някой старец, той влага известна енергия в тази услуга. Следователно, малкото добро, направено от нас, винаги съдържа в себе си част от нашата енергия. Това малко добро крие в себе си известно благословение. Какво седи малкото зло? Ще ви приведа един пример. Казвате, този брат, този ученик е отличен много добре се учи, но е малко дърдорко. Казвам, защо е нужно това вметнато предложение, че този ученик е малко дърдорко? Какво зло има в това, че този брат е малко дърдорко? Думата дърдорко, която употребихте по адрес на вашия брат, е малкото зло. Да се каже за някого, че е малко дърдорко, това не може да го обиди. Но защо да не се каже за този човек, че е способен, че е отличен, че има много хубави черти, че не е мълчалив, а говори хубаво и така нататък. Като кажете, че този човек е дърдорко, вие печелите ли нещо? Ще го поправите ли с това? Няма да го поправите. Обаче, като кажете, че той говори хубаво, с това вие внасяте добри мисли в себе си и една хубава вълна към него и той се ползва. Че е дърдорко, това показва известна енергия. Той иска да говори, да я изразходва. Един знаменит проповедник, наречен Муди, бил голям Дърдорко. Той говорил във всяко събрание. Казвали му да престане да говори, да си седне на мястото, но той всякога говорил. Най-напред говорил несвързано, имал развалена граматика, размествал местата на глаголите, на местоименията, но въпреки това, Понеже имал силен стремеж да говори, до толкова се упражнил в говоренето, че станал един от кръсноречивите проповедници, всички го слушали с удоволствие. Да говориш повече отколкото трябва, това е малкото зло за човека. Казвате за някой човек. Той е отличен, но малко шантов. Значи липсва му нещо. И това е една от малките злени на човека. Ще ви задам друг въпрос. Защо хората имат сини, черни, зелени или кестеняви очи? Все трябва да има някаква причина за това. Ако прозорците на вашата къща имат сини стъкла, ще кажете, че това е защото обичате синия цвят. Хората с сините очи са опасни, пък и тези с черните очи са опасни, но и онези с очи също са опасни. Значи всички очи са опасни. Ще ви кажа какъв е моят аргумент, защо твърдя, че всички очи са опасни. Като влезеш при някой брат или при някоя сестра, които имат сини очи, те виждат всичко чрез синия цвят и казват, светлината, която иде от Слънцето, е синя. Да, синя е, разбира се. Излязат вън, пак казват, светлината е синя. Влизат вътре, казват, светлината е синя. Защо е така? Техните очи са сини. Следователно, Хората с сините очи виждат по един начин. Тези с кафявите очи виждат по друг начин. Всички хора виждат, знаят и говорят само една седма от истината. Хората, които говорят цялата истина, трябва да имат прозрачни очи, т.е. безцветни или в такъв цвят, който да съдържа всички цветове на слънчевия лъч. Тя официално може да имат сини очи, без да бъдат зарегистрирани към хората с сини очи, или могат да имат кестеняви, или от другите видови очи, но в духовно отношение техните очи трябва да имат такъв цвят, който да изразява напълно истината. Най-после човек може да има прозрачни очи. Кога? Когато искате да узнаете истината. Тогава ще си турите прозрачни очи и ще кажете Такава е светлината на слънцето. През вашите прозрачни очи светлината на слънцето не се пречупва. Както флиза така излиза през тях. С това ние не искаме да кажем, че черните очи са лоши, но те се нуждаят от повече светлина. Ако мислите, че в природата съществува само тази светлина, която минава през черните очи, вие ще изпаднете в грешка. Някой казва, аз обичам сините очи. Защо обичате сините очи? Друг казва, аз обичам черните очи. Защо обичате черните очи? Този въпрос е доста философски, за това ще оставя вие да мислите върху него, да си отговорите, защо обичате сините или черните очи. При разглеждане на кой да е въпрос, всички трябва да бъдете свободни. Човешкият ум трябва да бъде свободен от всички предубеждения. Ако искаш да кажеш, че някой човек е много добър, спри се, не казвай това. Ако искаш да кажеш за някого най-малкото зло, пак се спри, не го казвай. Кажи за него малкото добро. Ти се въздръж, не казвай лошото за човека. Когато ти се въздържиш, все ще се намери някой, който ще го каже вместо теб. И в такъв случай по-добре е друг да го каже, отколкото ти. Ако вие не дойдете до това състояние, да си въздействате сами, да се научите да владеете вашия ум и вашето сърце, няма да имате никакви резултати. Завладейте вашите мисли вашите чувства в най-малките им проявления. Ако вие не можете да обоздавате коня си, още когато е малък, то като придобие големи сили, той ще ви повали. Ако сте слаби да обоздавате вашите най-малки поттици, как ще обоздавате големите? Следователно, човек се изпитва и проверява, при най-малкото зло, а не при голямото. Можете ли да обуздаете най-малкото зло? Ще можете да обуздаете и голямото. То отпосле ще дойде. Разумни трябва да бъдете. Аз не съм за абсолютното въздържание, и то само отвън, но човек трябва да се въздържа отвътре. Например, Простудите се, хване ви кашлица и вие се въздържате да не кашляте, стягате се. Смешно е това. Не е въпросът да се въздържате да не кашляте, но да се научите да не се простудявате. Значи злото у нас показва нездравословно състояние. Вие трябва да придобиете здравословно състояние на вашата душа. Придобиете ли го, тогава всички негативни качества, които проявявате днес, ще станат нормални. Казвам, внеси изобилно любов в душата на човека и омразата ще изчезне. Внеси вярата в човека и безверието ще изчезне. Внеси надеждата. И обезсърчението ще изчезне. Като се внесат положителните качества в човека, отрицателните ще изчезнат. Онзи, който иска да изучава живота, трябва да се занимава с висшите светове и то тъй, че като помисли за някой свят, да може да възприеме съответстващи сили. Сега някои от вас се боят от известни отражения. Да кажем, че един медиум седи пред своята маса и се разговаря с духовете. Около него седят много хора, които образуват верига със своя определена мисъл. Медиумът възприема мислите на окружаващите и ги възпроизвежда. Другите около него казват, духът говори. Не, това не е духът, но медиумът изразява мисълта на окръжаващите. За да бъде този медиум свободен от тяхното влияние, всички в веригата трябва да искат да им се каже нещо отгоре. Те, напротив, всеки от тях иска медиумът да казва това, което той мисли. И медиумът съобщава това, което всеки по-отделно мисли. Това не най-малко не е съобщение от невидимия мир. Някой казва, като влязох в нашето събрание, дойде ми вдъхновение. Не, някой брат е имал по-възвишени мисли, които ти си възприял. Той казва, възприех отгоре една възвишена мисъл. Казвам, тази мисъл беше посадена някъде преди хиляди години, а преди сто хиляди години е дошла на земята. Какво ще кажете отгоре на това? Това е правилната философия на живота. Всички трябва да знаете дали дадена мисъл, която прониква в ума ви е дошла сега или съществува в вас от преди хиляди години, и вие я носите в себе си. Когато една мисъл проникне дълбоко в душата ви, друга светлина ще дойде. Има ред правила, по които може да се провери всяка истина. Има закони, на които не знаем бъдещето. За всеки закон има ред правила, чрез които той може да се провери. Аз при свободно време бих се спрял да разглеждам любовта, защото тя може да се разгледа като отделен свят. Най-първо започнете с любовта. Защо? Казвам. Ако искате да оправите материалните си работи, започнете с любовта. Казвате. С любов не става. Без любов пък Съвсем ще забатачите работите си. Имате ли слуга? Възлюбете го. Направете му едно добро и той след 10 години ще бъде виден човек или някакъв богат търговец, който ще има най-малко 100 милиона лева. Заради любовта, която някога сте изразили към него, той ще ви услужи да се въздигнете. Ако имате друг слуга, който е прост, но способен човек, пратете го в училището и ще видите, че един ден той ще стане знаменит инженер и ще ви се отплати знанието, което е придобил. Тъй, че не говорете за любовта, но е проявете там, където трябва. Вие трябва да дадете, да пожертвате нещо за любовта. Онзи, към когато проявите любовта, той ще има крайна нужда от вас, ще почувства празнота, обезсърчение, отчаяние. Вложите ли любовта си в този човек, той всякога ще ви бъде признателен. Ако срещнете някой човек, на когото душата е пълна с любов, какво ще му дадете? Търсете места, Дето можете да вложите вашата любов. Това е божествено. Какво търси Господ в света? Светлина ли търси Той? Не, Бог има светлина. Той търси хора, които се нуждаят от Неговата светлина. Защо дойде Христос на земята? Да спаси грешните хора. Той дойде при онези, които имаха нужда от него. Той вложи любовта си в тях и един ден те ще се повдигнат. Ето първият метод, по който можем да проявим любовта, а не само да говорим за нея. Често мнозина се оплакват, че не са много добри хора. Защо не са добри хора? За да бъде човек добър, Дълго време трябва да го полират. Всички хора по естество са грапави. Материята, от която са направени, е грапава, за това трябва да се разработва. Силите, които действат у човека, също тъй не са добре организирани. Всички силови линии у него трябва да се преорганизират. Тялото на човека... Анатомически трябва да се преустрои. Следователно, търкането, триенето е необходимо, за да се полира човек. Като започнеш да търкаш някой човек, той казва, Устави тази работа, не става лесно. След като го огладят хубаво, ще му турят някакви изпътналости, някакви релефи. Природата туре на тия шлифовани деца разум. Те ще бъдат статуите, по които хората ще се учат. Първите гърпавини, изпъкналости, са безсмислени, а вторите, които остават върху завършената статуя, стават смислени. Ако човек е умен, сам трябва да се търка, да се изглажда. Това е фигура на решта, а не буквално изражение. Аз не разбирам, че трябва да вземете един камък и да се търкате с него. Дойде ли ви на ума да кажете за някого, че е малко дърдорко? Кажете си, той е отличен брат. Това значи, че сте взели един камък, с който се полирате. Прекарате ли го 10 пъти върху себе си? Вие ще се шлифовате, както онзи майстор, който прави хубава мраморна чешма. Като погледнете тази чешма, отдалече лъщи тя, Вие ще кажете, учителю, за всичко говорете, но за полировка не дейте ни говори. Наистина, лошо нещо е да те полират другите хора. Кажете ли нещо лошо за някого, вие го полирате. Кажете ли добро за Него, вие себе си полирате. И така, най-опасното нещо е да полираш другите. Полирайте сами себе си. Приложите ли полирането над другите, ще си създадете такава беля, че десетки години не ще можете да се освободите. Никога не се опитвайте да полирате другите. Вие можете да шлифовате камъните, но дойде ли до хората, оставете тази работа. Тя е за ангелите. Те имат право да шлифоват. Това изкуство още не е за хората. Когато говоря, че не трябва да се шлифовате, аз разбирам, че това нещо е изключено от новия живот. Докато сте още в материалния живот... Там шлифоването се допуска. Вие знаете това изкуство и го прилагате на общо основание. В окултната наука ние изучаваме методите и начините за новия живот. За какво ще се говори тогава? За хубавото, за красивото. Вие ще бъдете като онзи българин богаташ, който заспал и се пренесъл в другия свят. Като се върнал оттам, повикал сина си и му казал, синко, този живот горе не е такъв, какъвто е земният живот. Аз видях, колко много длъжници имам. Не искам да остане нито един. Донесете ми тефтерите. Синът му донаса тефтерите и той наклажда огън. И ги изгаря. Никой не ми дължи повече, казва богатия търговец. Това изисква от нас новият живот. Не ни трябват повече тефтери. Аз искам да освободя душите ви от всички заблуждения и ограничения. Щом влезете в новия живот, ще съберете старите тефтери, ще ги турите в огъня да изгорят. Достатъчно ви е онова, което имате в хамбара. Доброта, истина, красота, това е любовта.